Iso! Iso! Hongi etorri guzeri Iso e mankizunera Dio andain bezala metala aipatuko dugu gau untan Asparitzik talde gazte, gazte bat zera etorri e mankizunera eta gaurko gomitekin bideo bideoktara itzultzen e gira Gaur errobi ingurutara Fist Furrius taldearekin Laukideak duteta lehori osatzen, Pierre Balazzebaterian, Arno Koche, gitaran eta gaurko gomitak, Josu Guillen, kantuan eta Bastian Barihan gitarra palan gauan zuaibiei. Gauan, Matin. Josu, berriz ere bentzira. Eta bai, bai, boitura toan izu, bai, gehan... Ezti aurro zuten zaituko. Espero, jendeak ez dela nahi dutuko, ele ene erros. Ezti aurrera, ongi basatiko da. Maina, Leena Likotz, ere, gaur gure gomitaren zat, gure kronikaren zat, ikasleak hor ditugu, eho bi inguruetan ere, itxasuko gau eskolatik heldu baitira denak alde batetik. Alice dugu. Gaur, Alice? Gaur! Eta bistaitik, mirentzu, gaur! Gaur! Eta zer haipatuko duzue gaur? Lehenik adizanenda? Uh, uh, Mintzatuko niz, Erleez uh, Buruz, voilà. Erleak mm -hmm. eta mirentzu, zuuk, Lauburuak. Lauburu simbolua. Lauburu simbolua ipatuko dugu. <laughs> eta eman hasi haxi, aintzina esantz behatziak eta erditan zanen direla, al diomtan taldea, uh, Lisi Strata baxatu ekip de fut eta kasavet taldeak, en tzuteko, sotzen intusue? es bat e hiztrapa bai. Ez de foot gutzu. Ongidoi do ireki de foot. Etori sangoda bendoaren 9 facebook orrialde Ah, misker. Estauna josu. Ba. Antzianu eta. Eta baia. Ixio Facebookan da ere! Utzi nuzoak oagrak galderak Ixio ben hori aldean! Ixio! Ale, gure mankizun hasten dugu Fist and Furious taldearekin eta Lenn Galdera, uh, talegazta baitzizte, nola erabakiduzue talde hori laukote hori shortzea. Uh, Asi ginen, astapen batean, uh, fenikua nuen emeia ametala ikiteko. Epatu ginoen eh, Mosko-Jaldi ezberdinetan eh, <coughs> Arno eta Pierrekin hastapen bat ean Eta asigin dituen errepikak dola eh, Dula do urte bat, 2000-2006an Sogarno eta Pierre Asigin dituen, no. egin dituen uh, bi errepika Eta gero, behar ba, du ginen, arede, uh, basista bat berdat alde batzean, ean ez du balio itea Eta Bastianik aldetu ginakion Bastianik baietz eta laukotea sortu zen, ola <coughs> No sé ni, bel que fa ancar quin badugu, en fin, badut basuten gogoan eskibait uh, tala gite. Eh. B, ta, ni horincena. Ske mo matu, en fin, motibatoire. Eh. Enfin ba, metala a bortitza, denek hori maite baitzugu ta ber gustoak baitzugu, vale ere musikan. Ta ara nondik den uh, Fisten Furious. Ora dano denak a Dosgaila, ja nahi dugu? fis den furios und die galola und ich grundike duris äh be itzio kobata eta talde ismat eta ezbaiteko c'est la merde Voilà ta teoria tera zen zinez hasta pena hasta pinan joinen uh, baue zen oh just and furious vikingak iringari data enginitu nere pikak ta gure lehen kontzertu hori biltzen zen ta ezginekien seize zen hartuko ginuen Ta Eginen, pentsatzen, gauza euh, batzuk piskat euh, intelektualak, hori nahi du egin hori, izkuntzortan ez dakitze. Eta azken finnian, gure musika bortitza da, euh, dena dugu bortitza, euh, gu ere... Eta simple. Eta um, ouais, simple ez gira hor, euh, gure, gure buru hausteko. Fiz ten ferriuz, eta ara, simpleki. Eta, berda, uh, sa lesiste uh, Fiz ten ferriuz Ouais. Mais je te cognes. Aux autres, non, gatan duz, non, il y a ça non qu'elle a duen et sanuri just to fist and furious isanuri. Bah, un shot bala. Bah, bala, ba, et... bala check, bah, pire bala sec à la seule Voilà, mutikoa mon petit coaquila, je suis pas sur soi que fist et puis qui ringaria là, c'est parti quoi. C'est tout va jouruno jaicha. Voilà, ahorita. Sin ese isenoria tera de laik buruan eginuen soinua zen. Voilà, audi, simple qui. Veikain? Ezne ustegue gomatsa sorientzengunola. Rananisu n karatu Uh, Nainuke, diakkin ere, beste ozabat uh, da uh, zekit alakten den, aharua, suen taldearekin, ez uh, dela musika, suen len, musika trexena, suen diaturiko, musika trexena, uh, esterateko, basien sur gita ista zira, normalki, uxai anba, uxai, uchay, Mm. Batzutan ere, eh? ah. usubeseraz <laughs> batzu izten zuzu ere. Um, Pierr badase, gita iztara sutzik taldean, zaguna. Yeah. Perikina izan notxagabe taldean, ahnoko se basuan, eta zu zinoen diosu, zinoen inioz kantatun. Baina, klikaikin. Kikaikin. Kikaikin. Ba, ez, ez, ez. Metala ez, metala es. Metala ez zuen egiten. Zerra Ebe, uh, xinpleki, ahipatu uh, bezala istian, ahipatu uh, nuen, uh, lefazinez, astapen-astapenean uh, pirekin, talde bate eitia. Eta mm -hmm. nik jannakoan nahi dut kantatu, nahi dut talde bat kantatzen duen kantatzen duan ez gine nuen ez estilo horik ez deus, eta pirek antzen nik nahi dut inbateria. Eta nik astapen batean erraten duzen ue, haki ba, hori epsikat bateria, nien hiteko, mm -hmm. azken finean ongei zen. Eta hola, xinpleki, nik antuan, tamaitegin nuen azen metala, diko bergin nuen gita istabat. Ahorro. No. <laughs> Bidera ez <laughs> politiko alguna. Haitzu gaitzu hai ginako <inaudible> <ta, ditsiko> eta <agunare. inaudible> basita bat sailada hitzealere basita metalan eta erresozena kritizan horbait zure zinez gure inguruko eta dazenak noko. Bai, medire dazenak noko eta hitza hitza hitza kan bisera txusuenez mitzibere. Eta arabeta giru bastean basuan laguna Malkinkien ere estilo hori maite zuela Eta ara sinpliki hola. Joztuk erdoan, Joztu talaren tzat, hasi zira kantatzen edo oiukatzen. Ahe, hori da, hori. <laughs> um, Zein teknika uh, erabeizu ikasteko, baina ez egiteko kontsailu bat adibidez, uh, ez egiteko birentsuk uh, nahi du ikasi uh, oiukatzen zu bezala. <laughs> eh? Bizi ikiongi. Zein irateknikak, nola iten duzu, nola iten du? Ege ezan ez dakit nola esplikatu, sobera, xinpleki, eh, badamementu batean nahi, nahi duzun lortu eh, Bortizkeri zinez uh, uh, Ekstremobat eta hori lortzeko, lortu behar duzu jukatzen Eta ez da geit, zait beresibat, edo nena tripatik, zait da zintzurriant eta otik ateratzen da soinu, olako soinu beresibat Eta hori, ez da geit, zoberan hola esplikatu behinan justu Naik, ukam behar da emeia lortzeko, eta Zinez, ziztresa alde batetik, ez lo txatu eta bota, bota duz unguztia Estapenian estabiskipolitaba inan eh, <laughs> landus eh, obezentzira eta zuzu austend uh, zuregoza? Nes. Ez zio? Estapenian es? Con... Baia bai, no ski zure hautsa bainan mintzenuan ja ski. Es es es, asmina es bainan brukominaba estapenian, zuzuko ola komunina baina gero gerota gutxo gai ez duti jausten kontzertu den moran justu kontzertu kontzertu aktagueiro me gaualdiana <laughs> ordez <laughs> <laughs> da dekonstrutsioa gertu da ez da ez <laughs> da <laughs> ehm <laughs> um, nach komposztatsio tour kantork suntelern norba stena el uh, principal ke arnok baitu ilai basuk basutan fearenta mai mai sa uste zeni too faire quand toi que tu je crois que tu l'as tu l'aco ahnoren ez ez gila nkon ginetan bai beru titzateraz beru bai. mm. titzateraz endira ta irpiketan e gertatzen dena ara bakutsak emak ekartsenu beriekak pena ornik mm. e nikorik u shunkonukeria gola edo bortizago edo dobratunotauri edo estatitu lako ausak oinen sines ironi nigujova inan sinesta knota pasiatura zenira inis euh, melodietasta mm -hmm. Melodietas, barats baterias ta nigiro askin, az, eskribentu batian erigot boduru. Ori nagunko ipuskako hartitzago edo hori ori fiskatolarako eta ta gero duten eh, nei ne tekstuak ta gaitzen duten tekstuak ta hutsak. Noite sulenik tekstuak ta, no, zu textuak, eta ondotik melodia edo aldantzis. Ona depende ez afinka tu. Eh, sta yes, fingatoar i gertatu du nabatutan da idatzi zuen tekstua bat, eh, ta gertatu nakon hori olako hitmo bat sortzea ta gertatuda, bak gero fiskatri pejiz hartu zitzak eta beste batzuetan zuetan, uh, ahnok emaiten zuen uh, musika, ahnok bastinek, ta, ma, emaiten zuten musika, eta itzak, uh, itzak idatzi gainetik zinez. Beratziak eta hamahak dira, Janik, lehenkantoa entzuteko, entzuteko tenorea, bastian zuzu oino entzun, gainera. Yeah. <laughs> e, argiakia da ere iso e... emankizunan, lehen aldikotz musikariak entzuten duela bere, bere kantua. Oida. Bile eskerzua euritea. Entzuten dugu, seien, erreinoa, eta ipatzen dugu beti bezala, endotik, fisten friusen, len kantua. anis veut te donner la audi euh len quand tu as scène len bastien pour ce que c'est là un acheteur tas bischumcha pas cocaïne c'est pas la vérité ce que moi tu veux elle a pas du coup un autre en bates gokin elle vient de go alice est un milenchou et kakoi kashlak len aldicot son ça te dire orienten dou sous là joshu tchashukoda Ditout, mais il a son bitandis Enzo Techo, es betti. Avec le chussaultic. Nik, fait, il y a un bicyclette, je m'aide tout. Genre itsak baina. Ouais. En guillotorie Enzo Techo. Est-ce que bicyclette gars scatz betti. Na, mais il se lève. Ouais, on y arrive. Mais non, mais on se tekniko tipiak, yakshitzen dugu, nik bat galdera bat, suan influencias, etretzen duzu hori... Jošu? Bate egir. Zain, pskatxigitzeko achnok kroposatzen duen guziarikin niko oak tuniz ilu kontobritan influenzia ainitz abadiela adibidez slayer Ragingen de Maschine Wow! Edo, Anestesia! Oartu uh, siste urtaz egitan edo etorida eta, etorida eta eta gero oartu siste urtaz? Ola etorida, fea, sinz... Uh... Ez duzupen jatuz, ja, maite utzile irren... Uh, ola, benzik gari, fea, aintz maite utzile uh, melodiak tanotak... Trash-metal eta evi-metal, ola ko... Fein, ola ko estiluak, kon... Eta, txara nasztu zen uste Adibidez, wartu ginen, mentu batez komposatzean kantu batek zuela hainitz äh, <tères> hainitz <tères> <a> sleier <tères> behinan ba ez da entzundugun kantu bat, gainera <tères> da beste kantu bat behinan ba adibidez, behin ba entzundugu hain estesia idurizuena ba justu wartu gira komposatzean edo itzakidaztean edo segmentuan ez gira ez dugu pentsatu edo Idu, edo anestesiat justu buka eran gira, bo, eskifite badoa eta dena ujukatu da eta horako gauzak mm. egia bat dela antza anestesiarekin edo lako zeid konposatzen edo etzen bate emeiaik, ez eta zgin <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, eh, uh, uh, nuen pentsatzen hori bate busto hola tera da eta egia zotan badela antza piskat edo hain itz maitizu emanduzua ere oktanez baina bazen nuen Jo susu sida biskatelarena sortzailea, hatzan lur hartzen lur uh, go, uh, bat de Yavat Nayutegin, metal hori talde hori aitut dut, ara ara jo nahi dut? Eh, uh, idea Senegal egitia metal bat, uh, metala, Inan metal uh, familia dugun metala, metal vortizbat, Kanaibaita ez SV Metal, Salvida Saipatu baituzu Slayer tanik ari da solako mm. taldeak eh, geran istut maite, ez ditut maite. Ata ah, bortitza da Slayer. Bai, me du... final. Out 91 Na, nainuwen... uh, da, da, ouais. un... ga usabat nai nai. Bai bad da. Oroida sendam sa, soilukatua eta Ez teknika gabeko baina zinez gauza. Ez ez tag... bauzu <laughs> isen bat ola eta lesemat. Eh. Le guerrier. Iba ah, da Ez Ninja Ah, di ginger, di ginger Ez gida ere hobiltzenen utzes teknika ta kalitate altetiko ina vida zainitz uh, anits mate ditu, edo maite ditu ta acheté hmm. code di ninja. Va dit tout. Ah. ah. <laughs> <laughs> no, no es no ah. Embe, ebe gubezala, gaizki. Simpleki. Simpleki, eta. Ten horretu horri zaigu, dugain minuta hasi garela gure emankizuna, lehen kronika entzat. Eta, Liz, zurikin txegitzen dugu, belala. Bo? Aratz montan, erleez, mintzatuko gira. Animale txikia bainan uh, biziki balioza eta behar eskoa baita gure bizian. Garo egun, badakigu erlea gure bizitzarako ez sinbestekoak direla. Landare geienak ez lirat ere ge izanen, eta ez genuke dianeririk ukanen aiek gabe. Eskualerrian uh, badabe rezitasun bat, ez da Erle Belsa. Honek ez du mararik, Bels Belsa da, Eta negu luzeak eta gogorak jasaiten ditu. Benan berda diakin Erle Belsa pishkanaka desagertzen ari dela. Kutsaduraren gatik. Eta beste Erleekin gurutzatzea gatik ere. Erle eri esker uh, badira initz produktu. Eta ezagunena da estia. elikagai bat da guretzat eta senda bat uh, Bezala ere erabiltzen alda, lahua sendatzeko edo enfektioren kontra. Erleak uh, egiten dituzte hain dizkauza ere propolioa, bez uh, egiteko zuaitzetatik ateratzen dute, eta bere jarriarenekin dian, dian, nahazten dute, baita ere uh, eskuarekin, baina uh, sendaga egitza erabiltzeko, eskoa, eskoa, propoliatik berexi behar da. Antibiotika natural gisa erabil, erabil zen ahal da. Uh, Kofoinetan, propolia erabilia da siluak uh, estaltzeko. Bada ere, uh, beste gauzabat erregi nadielea. Erleek uh, bere baitan uh, egiten dute uh, produkto Ergazte larba eta ginaren janaria da. Uh, horrek uh, ofizioko bateek bilzena aldu uh, ekoizpen hori, uh, teknika uh, berezi bat galtzen du eta jabetasuna handi bat, hortako uh, ofizial bat behar du egin. Uh, e, uh, Egiiten dute ere argaria erlegazteak ekoizten du teori, Ez eta polena eser bak egiteko ere bilia da, edo erletipiak gordetzeko. Lehenago hainitzerabiltzen zen etxeetan argindarik, argindarik etz zelarik uh, eta doluetan argi bat atxikitzeko hilaren onduan. onduan. Voilà. Bon, polena erautz fina da, biltzen dutena larbei diatera emateko eta berarengatik ere. Tua, tu, afentuia eta nektar pitzkat batekin bolatso batzuk egiten dituzte eta atse maiten dira ere uh, uh, uh, xaltzeko. Horaen voilà. uh, ikusiko dugu nola abizidiren uh, kofoinetan. Lerrux, uh, frantzisez. Kofoinetan. Kofoinetan. <laughs> <laughs> <laughs> Neguan hotz uh, delarrik eta denbora txarra delarrik uh, Erleguziak egoiten dira mulkoan. Ezen, franceses? Horiz nekia na. <laughs> Erriginaren inguruan. Gutieneko berataxuna txikitzeko, bizirik uh, irauteko uh, denbora txarretan. Martxoan, Erleak berri, berriz jatzartzen dira, asten dira da jatzartzen. Uh, jatzartzen. Eta erle txiki, erle txiki batzuk sortzen dira. Zon ba, batzuek uh, zaharraka hulduak biziagaltzen dute eta erle txikiak segidartzen uh, dute. Apilan eta maiatzan uh, liliak uh, ateratzen dira. Eta erleak joan jinak egiten baldin badituzte, kofoia bizitasun ona uh, uh, badu, raiten aldugu hori. E, uh, sasoin hortan, neguko asken erleak ere uh, biziak alduko di, dute. Eka inean, egunak luzatzen ari dira eta lilia guztiak loretuak, dira, hortarako erleak dira karaskan uh, estia egiten. Eta gero ustailan eta gorilan liligutiago badira eta langutiago egiten dute. Eta fitesko estiabiltzen halko da. Voilà. Eta berda uh, ere, baionako iriak estalatu dituko foiak. Jendeak santsibilatzatzeko uh, beharrezkoak dire lakotz gure bizian. Eta erleheri esker polinizazioa egiten da eta loreak frutuak emaiten aldituzte. Voilà. <applaudissements> hey, kako, Alice. Lehen da mikroaten izahela? Lehen aldia <laughs> Eta, uh, tramziso bikaina baten didazu, Jostuki, zuen gaiak, zuen uh, kantuen gaiak aipatu nahi bainituen Eta egia da, azken uentuetan, uh, metal taldeetan, horako gaiak bat dira, ekologia, uh, gozirarikin, hainitz Jostuk, uh, zuviztuzu yeah. itzakidazten? Bai, bai, bai, nikitut Horako gaiak era aipatzen duzu? Ez, do... ez, ez, ez Ezo ino. Ezo ino. Hocas dut, fizten ferruzaten aire dultzen zait, kantua kantzonantik aire nahiko sehdo horsek diera. Ba, ba, naiz eta izena aski uh, irringarria izan, meia etzen bate itea... edo gait, izan adibidez bate bantzako um, talde bat, nuen dena irringarria den, ut, etzen bate hori meia justu... Uh, Batzutan gauza batzuk, egini eh, beste, beste batek nenea behitu idatzi itzak, eh, gauza batzuk pasten zaizkigu burutik, eta hori nahi duzu nahi duzu idatzi, eta anigat ibidez pasten zaizkidana burutik, eh, ibidez nuke idatziko gauza alai bat edo zeit, justu nahi zeit zerbait todu jukatzeko hemenia baitu, eta hori tako olako hitzak gehienetan, eta eh, idei piskat beltzak edo gauzak, behinan, eh, O jugatzeko hemen duten uten hori dira Ori da, orida hitzak idaztean eta musika idaztean, holako zerbait bada ere, bada mesu bat, bada ideia bat giberan, bazutan bai, zen depende zuen uh, uh, itzas. Mm. Oi datan, pues um, touche, bai, badera, zen da, dire une direction, faire Roche, Fena, uste autu. Azken fina, aheno, konpustatzen ditu bere gauzak, eta... ...kantu bako txak sortzen du bere... ...bere unibertsoa, eta... ...geru musikaren arabera... hori da musikaren musikaren giroaren arabera, edo olako gauzak... ...hori maiten dautzu, musikat... ...norabidea itzen aldetik. Edo beltzatzen aldut... ...bat zuten egin bidez, erabakitzen aldugu... ...kantu bat, zein ez, beltzatzea... ...ezpikatu, bai beltzatzea edo iluntzea... ...nei bai eta... ...nota hori... Fe, kan, esaldibuka eran ez da hori eta ez da ongi doaki itzekin, beraz egin beste akordio bat eta zinez giro e, bat xortzeko kantu bakotzean, bakotzean. Zuen uh, maketa hori, maketa ditzen lugu? Bai, bai, bai. Maketa hori, uh, pako hori grabatu zue, uh, pako ez duten ezaguren entzat gauza hainitze hainitu, zezanaren uh, lehen dizka, orkumura horren hmm. uh, ez du bereik dizka egin, uste hut, berazken dizka, ez dura horak berak egin, egitu es, ezan naiz? Bai, ez du bereik egin. Es, eh, ari da tali hainitzekin, berekin grabatu zue maketa hori, lu osuko azte txan, ze bainzokar? Hmm. Hmm. Hmm. da. Zeretik bereikin hain du zue? de paroku a un ismaitei tout métala enfin métala est à ta métalak pour la costilaka et ouais fait un puisqu'on maite du métala ta Hasteko nahi ginuen soinua aterako zela edo ez zinez soinu biziki urrun bat euh, metaletik ez da batzutan gertatzen alda hola, utatzen horbeit mm. lan niteko, eta bera ez da sobera beru unibertsua, beraz euh, nahi zinuen olako gauza bat, emainan biziki da zure emeiatik, eta azkenean pako ez dinuen, bera mm. hau zengin nuen, bagenikia nadibidez hurmurau egin zuela eta hurmurau bizikion zuela, beraz hurregatik berarekin hautatu dugu eitia amaketa horiek. Mm. Gero ez da kontent izanen bestu Skinjateatzen da bai. Ikusko du guri mendik. Mendik <tuspar> segunda batzu, eh, uh, son bigrain kantuan zu, go be to go esther, Eta segitzen duguran dioko ekin ramezala handi suet abenduaren sortzian atabal gelan Lissistrata, ekip de fut eta kasavet taliak izango direla. Gera nesituta nit, segutzen Lissrata ikusi dut suseneko bat, Youtubeen, reskeatxe batenda. Bisikona, txemagiditut, zekit berba suet suek bateko bateko batek zudeo zer gana ina saliak, behina, kusia dutue? Bai. Eta Lissrata? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bai. Ik ez dut sai, bai ez dut sai ni fama famartzen, fama unitzakten, fama bai. ta frantsian itzuliak, uh, itzuli politak haste intu sta asteko. Renaulteko atabea da l'estrategie de foot, sta Cassavetti, Kushtela, des ten suo e men, Sroboszcz, Boszbiatsi, Boszbiatsi, ir drugoi. Ogita xema makina eta galdera simple batzi. Eronsten suo. Nai nuke fisten taldeko kide baten, beste talde bat. Orhan bala zelena egresa da, ikan uh -huh. dugu basura talde bat ere ahnorekin lehenago, zuek biak egitekin eta ahnorekin beste bat zue, txaranga bat, uh -huh. eta bat zian baituzuz emat baituzuz talde. Shuela. <laughs> Shuela. Shuela. Ez gugekanein izzenakze, besea hartuko botea egen <laughs> um, Nora, nahi dut, izzen bat, fizten friuzen, besti izzen bat, eta musikari. Hori ekin, zelo bors, bors behatzi, bors behatzi, irugoi, ogoi ta amak, eta bileena kartzen ditut, beti, besala bakakik, bitoki baitira diteko atabalera. Anaktean, bakakartasuna, zuten dugu eta beti besala, kero, haipatzen. Kartasuna da bigaren kantu hori, fizten furiuz taldearen bigaren kantua, ba ez du, neok deitu, ziten dugu, kasuritan, diosu, ebe, biaramuna, guzti mi dira, biaramunian ikusten dugu? Eta ez! Ha! Ah. Ha! Facebookan e-main dut, ma-main dut, el astean, bau gu mendik, uh, bi aste da konzertua, ma-main dut, el du den astean, ez dut egane, noiz! Ohan, zue ah. ikusten dut, yonai, bau zue ikusten dut, lezistrata, eki blefut eta kasabet ata balen, bau markus izte iso den Facebook-orgial Edo naiz eta hor zaen da. momentu batean.! In Facebooken da ere utzi induzuak hoagat galderak isixoen orriaaldean. Gore jazketa segitzen dugu Fzen friuztalearekin uh, gira eta segitzeko neukiiakin grabaketan uh, no duzue era denak jouzzuenikin uh, denak grabatuk gerakin du uh, muskatrazaka gin duzuena e uh, into une batterie acta bashwak grikine gay guitar uh, temoimat du sto guitar bat voulait uh, ça enfin ados du sto uh, comment dire euh et toi tu enfin groove un truc quelque chose la seconde voilà, ouais, que Lenik, ba, lenik gitarra, gero azkenik, le len len gitarra, gero lenik ta gero autsa, ta gero geitu bitu gitarrak ere bes. Ezkritzik batik. Klaro, clean ta ola. Uh Klaro, ez uh bugtxas ordi konzertu sitan dusoe? Gero uh, lako zerbait. Na, konzertu saigira denak betan. <laughs> <laughs> nah, nah, dena nah, nah, ba, bai, gure gure mehasen itza soinu bat. Uh, soinu bat, uh, gure maketetan, zuzenean iten duguna, duguna behar dinda. Batzutan ere aberatsago. Gerekan unbat kantu batzuk, nuen kenduritugun gauza batzuk, zinez, uh, aspergaria zelako, grabatzea, eta kalatzeko hongi. Ados. Beinan, eskain zenduguna zuzenean, da hori, bederen hori. Oh, hori istatzen duzue? Nain, nintzatzen izu. Zinez? Egiad, egiad, egiad. Egiad. Egan idaz zu, Joshua gomazaz ez, norrenik uh, bi kantu bakrik grabatu behar zintu ustela. Ega. Yeah. Egan idu, zein ziren biak. Ego zein ez. Ebe ebi e huiek. Ego, entzun ditugun biak saien erreinua baka eta bakartasuna. Eta edukajena hor gerontzungo duguna, hori zen... Ego uh, egan ez, ez ginoen pentsatu azta, pentsatu, pentsatu denbora... Egoazen Ouais, uh... Pentsatzen pen ginoen hastiaren aldetik, zain, grapatu dugu lau egunez, uh, oui, yeah. izan ez, ez gino laukanen hastirik, eta beste gauza, e, gira ezan uh, guk uh, gehiago maitekin dituen beste biak. Aztapenean, uh, erabak ginoen bi, egit, bi, bi kantu egitea, baina azken fin egin iru, eta bai, ola gertatu da, hasti haukan mm. dugu, eta zeratik ez egin hiru Eta ere, pentsatzen dugu, ere berbaldoen urtean dugula Zede bat Uoua Zerba Berba bosturte den urtian Buluhan izanenda behin Eta Ez genfinian gero ta Maketageio egin ezin Zinituzu Eman gero bergiz berkantuak Zede ah, bat zegoen mm -hmm. Bechtet batzuk sortu behar dira mm -hmm. Ez genfinian hiru ta Hort dira hiruak ta Bizki kontent Chortze fache bat entziste? Oleren edo? Oi, ez, yes, yes, nahi duguna da, weitaz sustenezkoa so jo eh, jo konzertuak yeah. kanda no gure gure maila Mentu bat, fe, mentuntan ez dira ez subera sortze sortzen dute bat, batian. Ja. Berriz landu ditugu kantu batzuk, gauza batzuk aldatuz. Entzat azken finean beti beti betxen aldirak kantuak. Mm -hmm. Askifite landa gauza eta gure lehen konzertua eman Hola, hola prestatu ginen gure gure zeta eta hala zen bainan gauzako betu ditugu eta Eta azken finan, mentuntan gure zeta lantzen dugu, bainan ez gira subera shortze ispilitu batian, gero ikusiko denbora pastuko delaiko, bainan, mm -hmm. bainan mentu zez. Seketuko dugu eipatzen Fisten Friusetaldea, mendik boz minuta, momentuko, bigaren kronikalien tenorea dugu. Ixo! Ixo! Ixo! Eta gure bigarren kronikaren zat beti txasuko gau eskolatik helden ikasle uh, batik gira gauan miden txu. Beraz, uh, gau jigun eskolegian oraindik ezaguna den simbolo batiz, bati uh, buruz mintzatuko naiz, lau burua. Ba simbolo hau uh, eskoal kulturari egotik uh, lotuada, euskaletxe eta obra zaharretan ikusten dugu, baita ilegietan ere, besteak beste, Urhuneko etorkiak badituela badakigu eta lau besodun ikur hori ez dela euskal erikoa bakarik argida. Izan ere ez vastikarekin duen familia rotu, lotura bistakoa da. Ikurak forma dezberdinak ukaiten alditu, iru lau sei besoekin edo gehiago, bilduak edo karratuak, ezaugarri horrek mu, uh, mugimendua simbolisatzen du energiaren iturria, biziaren hasia, Gainera, eguzkia irudikatzen du ere, Batzuetan oilar edo ahjoosa figura baten ondoan atsemaiten aitzman dezakegu barkatu. Besuak bi norabide desberdinak zaiten dituzte, eszkegetara joaren dira edo eskuinetara, eszkegetara mugitzen delarik lebo giro deitzen zaio, aldiz eskuinetara mugitzen delarik destko giro deitzen zaio. Bino rabide horiek, ezanai ezberdinak dituztela irakurtzen alda, zenbat uh, idazkietan. Ezkeretara duana baikortasuna, edertasuna eta ona adierazten duela eskoinetara duana. Gaiztakeria, uh, itzuzkeria eta ankerkeria. Baina teoria bat besterik ez da eta ez tabai da orain dikidekia da. Segur dena da. Zvastika simbolua munduko kultur zar hainitzetan atse dela, Grecian, Eromatar imperioan, Indian, Kristo aurriko laugaren mendean, Txinan Kristo ondorengo bosk garen mendean, Tibetean, Islandian, Ipar eta Erta Amerikako indiar kulturetan. Zvastikaren etimologia litzateke osagarion eta zuriona. Bigarren mundu gerlan, nasiak ikohori berenganatu zuten, gurutze gamatua deitzen duguna. Ordu arte, gure lauburua bizentzutan zen, gaur egunora indik, hainbat tokitan ikusten den bezala. Nasiak eskerretara joaten dena hartuz hartuzgeroz, eskualdunek eskoinetara joaten dena erabiltzeko usai hartu dugu, gurutze gamatua ez bezala. Zvastika mundu, munduko mundur Munduko mutur batetik beste muturera ino zabaldua da, baina ez da naziekin loturarik sekatu behar. Nazismoa, baino asko zaharago baita. Lauburuak eskoalegian presentatzia nabar gariada orain dik, pilota plazetan, jantzietan eta ainiz gauzetan ikusten da. Simbolu hau, mendeak eta kontinenteak zarkatu ditu gaur egun artea. Mi esker, mientsu! Mientsu! Buen chatoniz, maina ez dut lortuko gita tranjeziolikorek einaliz. Ba nuen tishte bat, zurentzat... Uh, Fistet furioz naziak sistet... Malkien... Ale, la! Se gizan lagutai? Ba e, poxe beda? Mi esker diosu. Bet eixo getik da. Ba dut bat, te deon tipi batean, orain serpentsatzen duzue metal esena euskal errian orain zue gazte existe dola urtebat sortu existe gutu dela sortu baita bai taldia bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai bai Eeztakitea talde eskasa den edo elkarteteen, gaztetxeen, konzertu uh, saleen aldetik eskasa bat fe programazio eskasa bat Baan uh, egiajan uh, euskal uh, ipagalaldeko metal talde gutxi ikuste. Asteburu ikuste, asteburuo ikuste, ikusteko adibidez ezta ez da aukera. Hori hori mm. gidan eute ez da gero metal salea izan ki normal da pena bat sai cha baina ndudai gabe da beste talde batzuk pasten dielako ta jendeak gustu dituelako beste talde horiek mainan ustez bada behar esk, eskasha eskasha tiki bat altalorsena itea metal uh, gawaliak metal wind do magniton do la australian australian do biax san goda biax biax san goda falta automobilez bai bero eta yeah. e e lortena el er e, uh, a chemata metal taldeak Bai, lortzen da, bai, gure gure prege radio txokoan, industrialdea. Za, gutan fun, gutan berri sigila, bai. Askunkin, sta, sta mais girt, sta mais girt dira bai, holako datak finkatuak bainan gero murteantzeak, estilain beste, beste metal talde ikusten tokikoak asteko. Baziango zabada, zabada ez zenzu. Euh, bon, on a fait ça, hein. Alors, je n'ai pas dit Il y a un peu de l'amour. Enfin, on a fait ça, et on a fait ça. Enfin, on a fait Comment dire Enfin, on a fait ça. On a fait ça, on a fait ça. Comment dire Bon, ça... Comment C'est pas... Enfin, je sais, c'est mais c'est pas habituel et euh, ouais. c'est pas mis devant le pour, dire, pour les scènes dans lesquels les gens se se produisent et euh, on y facilement en tout cas. le co 70 la co citane Fian... Tuz ad, da, nxugela haukarik. Neuzte ez, adibidez, atabal bezalako, xalabat, adibidez, ulerkajia da, eta alire programatzen ituzte metal-taldeak, justu eh, ya, Magdal Lujamaren, haste buru da, ikusteko pe, pebe holztartan oztomo, behinan, azken fina, ez tan maiz adibidez, ni ulerkajia zaitzen, eta azken finan egeres bere jendeo kaiteko, neuzte ez, uh, metala ez da gozo berena mentuntan, do, hazteko, behinan, elka... Mais sans son du guide bisguko, oh, un guía itendociena, tu lengua gira, benai dugaritu, jinasi, la shay esgida kario. Ta ja tendu tenzuri guzti ei eskirakario, esgira, esgira, esgira esgira spegariak ganariak etik gora ditan eman na itendociena. Baina nabukotaintza. Baina nabidez bada ulako Sabadestan. Ouais, mais bon, parti satellite itendociena, du cou du coust mentu mentu bats matebous 6 11 ta tres dura mai eta maina joint system notre molage toute bastien s'acquitte ancien bien d'avancer alta notre roman oh. notre petit gostar amen oh, mai vai beter beter ta s t a re goûter d'une légende que mai te dorat ayo tenela mai serait serait critique pour garantir que vous mettez la metaine de knes ta kit n'is programé Gine behinagila eta... Ez du du erzen, ba fe... Ez est, Beti bada eszenazkak bat, baina azken finia, joak ibas mental kontzertu batera, asteburu buru bat ez tagitze gaztetxera, beti berburua ikusiko dituzun. Mm, Hori yeah. sego da. Hori oh, da. Yeah. Bada, bada publiko bat, bada eszena bat, baina beti berburua dira. Hori gauza bat da. Eta da ere. Suaren azken kantua entzungo dugu, detzen da Efe eta Efe. Efe en Efe, norten no, zu? Efe eta Efe. Efe eta Eta <laughs> beti bezala ipatzen d onder tik Ist en furios est état effet. De la couleur de vous, Alors Gida? Bye. Bye. Alistevinchu? Bye, it wird dann zu neu, es ist nie euh nein. Bye bye. Poschibeda. Zdrowa Helena. Bon. La fraso. Gasteken zu ständute. Ah, bakhot. Bye. Euh effet effet, wenn origin des substitution sur metashun quand toi? Bye. Es Bai <laughs> eh, bai <Bayan>. bai <bayan. laughs> maitasun gantu bat jarra nei baita eh nikidatzit utzi <laughs> ushaian eta eh, eh, egiehan nardatu alinsen eh, Entzutia beti horakomaitasun uh, kantuak nun uh, biak diarri dira alki baten gainean, uh, kurutzatu dituzteien begiradak, musukatu dira, eskondu dira, aurrakukantu or, dizte, <laughs> eta horro esan dira. Eta nintzen gai sen ditzen idazteko egiazkoa monizko kantu bat zinez uh, amodiura zer den egiazki, dugu, jantzatut, joaz guazen uh, zinez beste, beste aldera alde opoxaturat eta idatzi, hala, kanto usikin bat, holako baita, olako mundu paralelo batean, nun pimpirinek, tatuatzen dituzten putak, eien bizkaxetan. Alice, ba semen galde la bat, jete lut. egiten duzun, bossa esgal tzeko. Bat duzu teknika bat? Egalzen du, egon. Bai, bada, bada, teknika bat, da... Ez dakit esplikatzen, da justu... Mentu bat, esenditzen duzu aidea, pasten dela modu batean berezibatean, zintzuketik, eta soinu berezibat, itenduela otikateratzean, eta hori eskatzen duzu beti, beti gero eta horla egiten da. Berzu usai batzen da. Entrenatu, usai hartu, zure, fe, zure burua ez zautu, gero nikadibidez. Fe, bak, bakotxak haki, ba e, behar autaxunak badituela izan luzetaxunean, indahean, hainbezte Echaldi Luziak egiten bat ditut, zaitaxunak ditut bukaeran, eta gero horren arabera ezazten da. Ta, zure zure burua ez zautuz eta zure teknika ezpizka txortuz, baina ba, e, zure ba, bakotsak bere teknika atxemanez, ein schatz in mein belatus de belatsko dosbere gantzi dan ashiginarik arnurik industuki kasigin wan lusko astitzan niutuki de na de na kom quoi de na loto da bez story sala gabe eta joshtu la chisen uh, oyuka graveta mm. gerdosta altuago iduris gozaberain duzu gutxira berak Eh vaia, je trouve ça très bien. La femme elle elle elle elle Oyuka pen ibilvida stapena stapena ni. Va bien, achisser la goutte pratique. Vaï Olida. Des scarabées, pelorida. Euh, chroniqueabat Sanjo Schurtenzenuen pour passer Cinderella jusqu'à Diego on kitzeko gazteagoak ere onkitzeko bai mais et estilo inscrire les cercles là faire euh non mais tal metalcore metalcore da une branche je disais et euh koner bakochak parce que tu vois mais euh on n'est pas touché tous par le même Ya des gens qui aiment. Oui, il y pena, pena, pena maite ni gustia hola, kantariak, olako gaitasuneekin Eta egiten holako irobak zure gustuak, hasiak diren random message, ina batutan repiketan holako pop repika batzuekin un etensienne putain, c'est balio le litia, chez Gyuka, orri maite dugu Eta, sigoela behinan yeah. bakutsak bere guztiak. Ustu oso, lanierabatetan dira beste metal muskaren zat azkenean ediendak hori baxik entzungo duela eta beste besteak deskartu edo ez dutela lohtuko bizitzaren orta, ez dora? Azkenean eh. popa mezara, gaino eta... Haino uste ez ez, gero... Eta, handibidez, kusibar dira zaino lako taldeak programatuak diren handibidez uh, festibala ondietan, ez da azkenean horrek oh, emaiten dautzu uh, nola... nola evoluzionatzen den musika. Hor ikusten duzu, pixkat. Eta egia... Pina dibidez... Giazio angiraba zinekin elfestera, eta azken finean menz, bi mainstage-etan. Ikusten dira, hainitz olako talde ah, e, zinez... Espikatzuko e, e, e, bat dira, sei, uh, yeah. sei eszena elfesten eta bina gusietan. Bia eszena nagusietan, horako hainitz oh, yeah, yeah. talde. Ikusten dira, beinan ere bai, ikusten dira taldeak... Bai ikusten da deneta eke nik situazio batzu ez ditut suportatzen den eta beste gauz batzuk nik maiteti dut bisikita beste inde batzuk ez ditute suportatuko metoa metalarren publication verba gausal auditoute cronica bat ene hitiko machina estilora cordes eta batene meme posible da alma estakita estakita se baktsak badubria estakita hori gertatzen da senta Geyen mahtxandiren taldeak dira olako taldeak zinez, dibitez. Nun uh, ustezen den diende gehiena eta hola, olakoak diren uh, olako taldeak dira uh, olako kantu manerak, uh, olako kantatzeko manerak uste nitu guna, ustezen zori dira, baina olako talde bat sortzen da, sortzen da ere beste bat evimetalean, sortzen da beste bat uh, black metal, desmetal, hori um, ez da, um, ustezen Ez du ezaugagitzen taldean sorkuntza, bad betzi den etaik eta bakutsak egiten du sorttzen du azken finan maite duena eta beti zanen da gustu gu Espero. Galdera bat fitefite pentsetzen zuen laurogeita hamak hamarkkean bezala modantko dela beriz uh, metala eatez. Euskal ijan bean? Poxi be da? Hal Josu. Ez. Ez dakit, e, behar gehan ez dakit. Ez apeska, da, da, ongi hitzateke, modan torza behiz, hori? Ongi hitzateke, mm. hori ezki metale entzatzen dut? De... De nahez ez... Ez eki behar, fe... Bai, yeah. beha, fe beha ba, ongi hitzateke behar behar, gero, depende ze musika, eskain, musika eskainia den, gero, gara, ba, gara, ba, eskaintzen du, bere kantatzeko manera eta bere taldeak, gero, dena. Ongilitzatek ez, eta torriko dena izan Euskalegian, izan mundu osoan, eh, ez da, ez da maite, dut, maite ditudan estiloak eh, edo maite ditudan eh, kantuak, baina eh, torriko denez, behar ba. Beha. agertu da lau, fe, izan da hori, laburogoita hamar hamarkadan, ez dago ez behiz hamar eh, buruan, hori, hori ez dakik gu. Ongilitzateken ez, ba, dutai gabe, maite dugu metala eta mm -hmm. metala izaita. Eta itz horietan ziko gure mankizuna, Bukera Baita, Janik, bigaldera nore entzuten alko ditugu zuen kantuak? Nore ango ditutue? Facebooken, gure Facebook hori aldean. Facebooken, normalki YouTubeen ere. YouTubeen ere, eta laster sortuko dugu gure bandcamp webgunea ere, gure bandcampa, beraz interneten. Baina dut egabe hor laster Facebooken eta YouTubeen. Eba da, millezker diosugien kantuan eta bastien marian gitarra pala entortzagatik. Fizten fri ustalea zen, millezker zuei ere, noski, milentzu eta aliz, trutzen ziste hitzachotik ere. <laughs> Dainak hitzachokoa, gaur, kasik barretu bastien. Zue uh, zue karnika egin, ha eka eta uh, berriz aldo ziste zuek sanen, maina ha eka koa kustetutua tseilean, duditzen zait. Okerrez banaiz, bakizue? Mm -hmm ist da gekommen. Also sagt dann, uste Trilandera, den Strich. Estak karl asimaota hartu